Nekünk a Kispes 11. adás. Sziasztok! Két vendéggel vagyunk most itt. Szerintem nem nagyon kell bemutatni őket, de azért Pisti és Jerry ül mellettem. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Szerintem most elhagyhatjuk azt a klasszikus témát, hogy hogyan letted egy kispes szurgó, vagy ilyen amiket szoktunk így kérdezni. Viszont elnézést szeretnénk kérni, hogy múlt héten elmaradt az adás, hát ez most így sikerült. Ezért most rögtön két meccsről gyorsan beszélünk is, hogy utána átérhessünk a mai nap fő témájára, ami, ami nyilvánvalóan a és meg, igen, a Tiszakécske elleni meccsen is látható tüntetésnek a hátteréről lenne valamennyi, de, az, de akkor még mindenképpen beszéljünk előtte az elmúlt két meccsről, főleg ugye, a, hát főleg hát ez a kettő volt, a Karcag elleni 5-2 és a Tiszakécske elleni 1-1. Hogy tetszett nektek? Hát figyelj, a Karcag az eredmény jó volt szerintem. Tulajdonképpen én a három hazadit azt úgy számoltam, hogy 9 pont lesz, de ez sajnos csak 7 lett. A legfőbb bajom az igazából nekem nem is a a pontok száma, hanem valahogy nem látom azt a, a csapatot, amit az első pár meccsen láttam. Nem tudom pontosan megmondani, mi az, ami hiányzik, de hogy nem tűnik nekem annyira egységesnek vagy gördülékenynek az egész. Már amennyit így félig háttal lehet látni, de, de valahogy nem, nem tűnik most annyira, annyira jónak. Hiába vagyunk elsők, most egy kicsit így bizonytalanabbnak látom ezt a felhűtés kérdést, mint eddig, ami azért egy kicsit aggasztó nekem, de Reméljük, hogy majd kiegyenesedik Kozár Mislenybe. Hát végre egy gózzáporos hazai győzelem, úgyhogy én maximálisan elégedett voltam az egész látottakkal. Minden rendben volt, végre kantor gól, visszatérése után gyurcsó gólpassz, úgyhogy ezekre a dolgokra, a momentumokra vártunk, pontosan ezek jöttek, úgyhogy szerintem minden rendben volt, nagyon örültem a meccs végén, úgyhogy újabb páron pont a zsebbe, Úgyhogy minden oké, okay, reméljük, egyre több ilyen hazai mérkőzésünk lesz. Amúgy azt hozzá kell tegyem, hogy a, hogy a Karcsak nagyon szimpatikus csapatbenyomását keltette, és a szezon elején azért sokszor féltünk, hogy egy csomó csapat majd be fog állni ellenünk, védekezni és betolja a buszt. Hát Isten igazából most már ennyi fordul elteltével, ez maximum az ajkára volt igaz. Mondjuk ők el is vitték a három pontot, vagy otthon is tartották ezzel. Úgyhogy ilyen szempontból azért meglepő, hogy nem állnak be Isten igazából védekezni ellenünk a csapatok olyan szinten, mint amilyen szinten én ezt hát, gondoltam. Ez egy öröm szerintem az egész mb 2 mindenkinek, aki eljön a homeb-hoz. Tehát van egy normális stadion, van néző, van tábor ezek a játékosok, 90% az életében nem játszott tábor előtt, tehát most... Hát oké, csak attól függetlenül... Oké, lezmény, csak eljössz igaz? ide... Van egy taktika, van egy, ahogy pontot lehet szerezni, és... Igen, csak szerintem pontosan annyira túl lehet. volt ez hype vagy mi biztos feljutok, vagyunk gyakorlatilag, hogy szerintem mindenki úgy jön hogy itt, ha... Jó eredményt ér el, akkor ez nekik egy siker. Ha kikapnak, abban nincsen semmi szégyenlő tehát... Ez igaz, igaz. Jó el, focizzanak egy, <tos> egy jót. Van, van közönség, van pálya, minden, minden adott Jó, tehát a Karczag hogy... olyan pozícióban is van a tabellen, hogy egyelőre is úgy igen. néz ki, hogy semmi okuk nincsen arra, hogy báljanak védekezni, és azzal imánkoznak, hogy kihúzzák valójában. a ja, meccset. A megvan a megfelelő pontszámuk, szerintem erről felül teljesítenek, úgyhogy Isten ments hogy báljanak védekezni, csak mondom, hogy szimpatikus, abszolút szimpatikus csapat benyomását keltette. És hát Karczag. Jöttek annyian, annyian Csabáról, vagy akár a vasas szurkolók, úgyhogy előttük is le a kalappal. Főleg, ha hozzáveszünk azt, hogy ugye ők fölcserélték a jogot azért, mert ott a vendégszektort fognak építeni a fogadásunkra, hát nyilván nem csak nekünk, hanem a jövőre nézve is. De hogy azt kell mondjam, hogy emelem a kalapom a, a karcagi csapat előtt. Hát rajtuk kívül azért a vasas meg a fehér verelt ott menő, de igen, igazából ezt nekünk építik. Na jó, akkor köszönjük szépen, akkor ez tovább emeli az ő. <laughs> respektjüket. Nekem volt egy olyan érzésem ezzel a két meccsel kapcsolatban, és javítsatok, hogyha rosszul látom. De hogy amit te is mondtál, Pista, hogy évelején ilyen. ilyen tehát látszott, hogy nagyon akarunk valamit, és hogy nagyon-nagyon szeretnénk ezt a feljutást, és oda is tettük magunkat. Ez látszott tényleg a videó-tampányán, látszott, el látszott mindenhol. És én most azt vettem észre az elmúlt két meccsen, hogy, hogy sokszor úgy viselkedünk, mint akik már elhitték, hogy sétagalobban meg lehet ez a feljutás, ha nem is max számmal, de egy elég magas pontszámmal és hogy elég kivinni néha ezt a pályára, és emiatt egy ilyen kicsit, mint a félváról vennék a mérkőzéseket. Nekem a, a, nem is a tiszakécske volt igazából ebből a szempontból nekem tűhítő, hanem a karcag meccspont, ahol, ahol mondta DJ, hogy a karcag szépen felvállalta a támadásokat, focizni akartak, el voltak, viszont e, mi, mi se vettük túl komolyan, mi is inkább csak gólt akartunk rugni, gólokat akartunk rugni és ennek az lett a következménye, hogy például, Hátul így egyszerűen nem foglalkoztunk a dolgokkal. Tehát, hogy, hogy olyanokat lehetett látni, a, akár az összefoglalót megnézi az ember, majd szerintem belinkeljük az összefoglalót, érdemes megfigyelni a végén. Karcagi helyzet, és igazából oda se lépünk, hátra kulcsot kézzel megyünk oda, hogy nehogy valami falt legyen, nincsenek meg a távolságok, illetve pont, hogy megvannak a távolságok, de nem megyünk oda hozzájuk közel. Egy picit így, így, így mintha így elengednénk és várnánk arra, hogy majd más megoldja. Hogy... Nem tudom én ezt már az első kecskemét mecsóta ezt ez az érzésem van egyébként. Nem vállaljuk fel a felelősséget. Hogy, hogy egy kicsit olyan, mint hogyha így, így mentálisan nem lenne annyira egybe a társaság, mint ahogy az elején egybe volt, de ez lehet, hogy mondom, tehát az tudodunk tulajdonképpen egyébként ez egyelőre még nem Hát igen, pont meg. mondani akartam, hogy ezt azért hetek óta mondjuk, de tulajdonképpen hetek óta elsők vagyunk. Igen, hát, tehát az, hogy elsők vagyunk, csak most egyébként pont jó lett volna, mert minden eredmény nekünk sült, és azért a helyzeteink hát viszont megvoltak most a, a, az utolsó meccsen is. Tehát én hogy a kommenteket, visszanéztem, amennyire tudtam a meccset, azért 1-0 után. Nagyon-nagyon könnyedén rárúhattu volna azt a másodikat. És hát, akkor vége oké. van, csak pont erre mondom azt, hogy ami mondjuk Fehérváron, vagy a Budafok ellen, ahogy az első fél időben 3-0 volt, itt is. hogyha 3-0 az első fél idő, senki nem szól egy szót se, és akkor tök mindegy mi van. Persze. Akkor a végén a hangja, hogyha most azt mondja, hogy azt mondták neki, hogy hagyja aztán ő. Igen, általában tehát... valaki oda oda szólt hát Igen, csak el, el, erre, az igazsághoz, hogy hagyja, és ezért engedte leszt. Igen, a csak én meg azt mondom, hogy ha van 50 meccet, akkor, akkor 87. percben nem vagy benne biztos, hogy hagyni kell, akkor lupicsán hát. a labdát, aztán majd hát lesz valami. De... Jó, de szólni meg akkor szoktak, hogyha száz százalék becsaphatta. de nem tudjuk pontosan, hogy hogy volt, csak megy egy ilyen Let's. teória. Ja, egyébként én ilyen szempontból egyes meccsekre nem féltem a csapatot, mert hogy mondjuk, most képzeljétek el, egy még egy vasas elleni meccset hazai pályán, ott koncentrálni fognak. Tehát szerintem a nagy meccseken fel tudnak pörögni, és ott tudnak működni. Én is azt mondom, igen. De hogy, hogy, de hogy azért csak a... nem a nagy meccseken fog a Nem fejtés. a nagy hát ott is. Oké, okay, persze, de hogy. Oké, okay, csak az, ami pontot elveszítesz, a szakíts kell, nem meg ajkán, azt neked meg kell szerezni. Igen, de méter, mindenki meg... más is pontosan ugyanígy van ezzel, és ugyanígy fogja a Hát Ezért vagyunk a... elsők jelenleg, mert olyan körbeverések vannak, hogy nincsen egy kiemelkedő csapat, és most nem a Lesz. második helyre kell odaérni, hanem most az első Nyilván. kettőre kell odaérni, mert, mert nem az van, hogy valaki nagyon-nagyon kilóg fölfelé, amiről azt gondoltuk egyébként, is én az elején, hogy lehet, hogy mi leszünk azok, akik fölfel fogunk kilógni, de hát aztán ez. Azért elég hamar elmúlt. Egyébként szerintem lehetnénk azok, akik fölfelé lógnak ki, csak komolyan kéne vennünk az ilyen, ilyen tiszakécske meg kétszkeme, meccseket is. Én nem gondolom egyébként, hogy ez nincs komolyan véve. Igen, nem az a baj, hogy nincs komolyan véve. Én, a ezt annyira, annyira nem látom. Van, hogy egyszerűen csinálod, nem jön a gól, nem jönnek a helyzetek. Nagyját tettük a kapust, ne, nagyokat védve. Akkor átfogalmazom, komolyan veszik, de amikor már ott vagy a pályán, akkor mégiscsak ellazsálnak dolgokat. Legalábbis nekem úgy tűnik egy csomószor, hogy. hogy tehát nem érzem azt, hogy, hogy így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon odafigyelnének, tényleg az utolsó utáni pillanatig is. És úgy látszik, ez nekünk nem fér bele, hogyha, ha nem vezetünk 3 0 az ez első időben. Lehet, hogy igaz. A kapus erre még ugyanezt tudom mondani egyébként, mint amit az elején mondtam, hogy tábor van a kapus mögött. Tehát most gondold el ezeket a kapusokat, hogy annyira közel van itt a pálya, és a, vagy a lelátó és a, a kapus, hogy ez egy on adrenalin lölyöket lehet egy olyan kapusnak, aki egyébként 200 néző előtt gyakorlatilag egész életében, hogy hogy szerintem ezt elképzelni se tudjuk. Az nem csak a mi játékosainknak, nem, hanem hát az ellenféle. Nem, hát persze, meg a mi az azért ez természetessé válik egy idő után. Igen. És az UG-ber, amikor idejött, akkor ugye azt mondta, hogy sohasahol nem volt neki ilyen be része, de nyilván, hogyha lejátszol 5 meccset, 10 meccset, 20 meccset, ez az már a természetes. Igen, persze, hát elmúlik valamilyen szinten egy kicsit a varázsra, vagy hogy mondjam. Fura, hogy nekik elmúlik, én mindig szeretem azt. Hát nem azt kimegyek, mondtam, hogy, és hogy most ezt csak feltételeztük. Ja. Ezt lenne, nem ők mondták, Néven hogy elmúlik. Nem ugyanolyan, amikor a századik meccset játszott. Hát persze, de ugyanez van a munkája során is az embernek, egy orvosnak, egy, egy bárkinek, hogy előbb-utóbb megszokássá válik az, amivel foglalkozik. De miért? Várjál, akkor, akkor ebben ebbe, hogy menjünk már bele a kisit ebbe a témába, mert, mert hogyha egy, mondjuk azt mondja, hogy egy játékosnak megszokássá tud válni a, a, a, az, hogy ennyi néző van körülötte. Akkor, akkor nektek, amikor mondjuk egy, amikor ott álltok fönt egy ilyen megafonnal, és, és próbáljátok énekeltetni a közösséget, akkor nektek, nektek is megszokássá válik? Nem, nem érzitek azt, hogy néha probléma, ha kevesen vagyunk, hol vannak az emberek? Tehát nyilván ez probléma. Én... Tehát, hogy mind, minden meccsre, fe, hogyha, ha ti fel tudtok pörögni minden meccsre, akkor... de mi sem tudunk felpörögni minden meccsre, tehát azért ez a igazsághoz hozzátartozik. Tehát Igen, nyilvánvalóan abban, mondjuk kozárvislenyben majd. Kicsit nehezebb lesz felpörgetni magadat, mint amikor stádion, elmész a Férdba állunk, hat busszal, meg 1003 as teli vendégszektorral egy kicsit jobban felpörök, más a millió Tudod, és hogy mindenkinek 160-et kapsz, és az utcáról pontosan úgy lehet látni, mint a stadionból. Vagy a ke kell végigmenni Csákváron, hogy elérjél a stadionba kicsit más, amikor mondjuk a újpesti, vagy a Fladi vendégszektorban mész. Hogyne, egy jó, hogy mondod ezt a létszámot, bár nem konkrétan ezzel kapcsolatban mondtad, de én például a mostani meccsen az én megjósoltam, hogy kb. 6000 néző lesz, és négy ezer néző, néző lesz. Ami, ami nyilván erre. egy karcag ellen nyár után kicsit hűvösebb időben mondhatjuk, hogy jó de úgy látszik, hogy most már ellenfél is kell ahhoz, hogy valami nevesebb ellenfél, hogy kiállátogassanak az emberek a stadionban. Én simán azt hittem. Hát jó, akkor, akkor se jó a meleg van, se a hideg van. Azért a tabellára nézzünk, elsők vagyunk, haladunk a céljaink felé. Én azt gondoltam, hogy, hogy most ez egy megfelelő időpont vasárnap. Nem mondom, hogy rossz, de azt hittem, hogy jobb lesz. Azért négyezerre nem húzom a számat. Nem húzom, de éve legalább éveinket, minimum ötezerre. Én is ötezerre egy gondoltam egyébként. És énnek Azért... is egy kicsit csalódásod, de nyilván a régi stadionban mondjuk ez a nézőszám, ja, hát ez igen. nagyon extra lett volna, <gül> hát és most meg egy MB2-be húzzuk rá szánkat. Kérdés, hogy ki, ki tartozik akkor ezek szerint a, a jobb kategóriába, akit jobban felpörögnek az emberek, de akkor valószínűleg ezek szerint csak a Vasas és a Videoton tartozik ebbe a körbe? Vagy esetleg a legközelebbi hazai ellenfelünk a mezőkövesd is? Tehát a franc, tudja, például érted, a, a Vasassal november végén játszunk itthon, a Videotonra meg február elején. Na most azok meg azok meg az a klasszikus. Vasas a idegenbe játszó, nem? Idegenbe megyünk szerintem. Ja tényleg, igen. itthon, itthon fog. Idegenbe megyünk. Hát idegen, idegen megyünk. A videóton megjön, ugye, majd az első elején. fordulóba. Edigen, Tehát akkor idén már nincsen. Rá is hanyarodtam. egyébként a, a Vasas Idegenbeli kapcsán egyébként a Tisza-Kécske meccse elleni kiírás a mert ugye ott például nagyon könnyen felmerülhet az, hogy 251-et fogadni a Vasas. Igen. Ennek a nagyszerű szabályozásnak köszönhetően, amit az lesz tavaly, vagy idén télen sútiba. Tavaly ember. Talán igen, ezt szemben. már többször kibeszéltük, hogy ugye 10 ról 5 ra csökkentették a befogadóképességhez a vendégszektor méretét, csak ugye azóta volt ez az MB2-es bizottság, ahol a SAS előjárói, a mi előjáróink a nagy egyetértésben. Hát konkrétan eh, ők vannak a képközepén. Igen, tehát ezek után, hogyha, hogyha nagyon kevés egyet kapunk. De itt nem a nagyon kevés egy a lényeg, hát itt ez egy épített vendégszektor, ez egy 770 férőjegyes vendégszektor. Ha nem adják oda a 770 jegyet, akkor menjenek el a büdös picába. Hát így van. El, én mondom, én, én... És mi is adjuk oda mindenkinek. Mi is adjuk a oda hánnyi, mindenkinek. mindenkinek. mi oda is adtuk eddig is. de mi eddig is odaadtuk, Mind mert a minden... az 900 férőhelyes, soha nem láttam még olyat, hogy mi lehúztuk volna Persze. a felére. Most az egy másik dolog, hogy nem tudja megtölteni senki, de hogyha majd a Fradi fog idejönni. Azt félért az... mondjuk, hogy jöjön hányom. A fradi is jöjjön, mert mindenki. mindenki jöjjön a, úgy és a jó, Ugye, ugye úgy rangadó egy rangaló. És én ezért gondolom azt, hogy csak akkor nem érhet mink, a, aki szóvá teszi azt, hogy mi a hazaiba veszünk egyeket máshol, mi ezt csak akkor tesszük meg, amikor valaki velünk szembe úgy jár el, hogy nem adja oda az összes egyet, mert hogyha valahol 300 és a vendégszektor is odaadják mind a 300-at, akkor azt tudom rá mondani, hogy hát amit tudtak megtettek, Fizik, mert mi is utáltuk azt, amikor a, a a más csapatok szurkolói esetlegesen a hazaiba vettek egyeket, és ezt nem is tartom fernek, de hogyha mi nem úgy állunk hozzájuk, akkor megértem, hogyha ezt megcsinálják, csak akkor fordított helyzetben értsék meg azt is, hogy ezt mi csináljuk meg így. Úgyhogy nagyon kíváncsi eztek erre a, a vasasra. Igen, hogy mennyi lesz az annyi tulajdonképpen, amit megvásárolhattunk egy... hivatalosan. Ah, ez egy korrekt dolognak tartom, hogy a, hogy a Honvéd így nagyjából deklarálta, hogy oda is adja mindig a. De miért is odaadtuk. Tehát mindig így... is odaadta, és hogy hát ez én is is magamat, én ha magamat, nem. Igen. Igen. Úgyhogy Tehát, hogy az a, egyébként a mi meccsérményünket is elrontják. Persze. Hát most akkor, Meg akkor fél... minek építik? De igen, hát az Elkanyarul meg klasszik a klasszik lakossági kérdés, hogy akkor minek épültek a vendégszektorok, hanem engedik be a nézőket. Ugye azt hiszem jövő héten van Újpest, Fradi, vagy Fradi, Fradi, Újpest, nem tudom pontosan, de ott is ugye az egész hosszanti oldalon mehettek a zöldek régebben, most meg már csak a sarokba. Szerintem már nem, nem ugyanolyan a derbi se azáltal, hogy ott 1000-ből 500 lett, vagy 450, vagy nem tudom mennyi, igen. szóval... És úgyhogy ezért ők a Fradi egyébként meg az hogy az 1300 az Újpestnek. Hogy hát bárkinek. A, tehát az emlés, a, rangadó, hogy a, a rangadó. Fradinán is mindig szopás volt nekünk, hogy mindig emlékeztek, hogy mindig az 500-akat nyitnak ki, aztán, ha kell, még a négy 500-at. Kétszer töltöttük meg összesen a Fradit, tehát most valószínűleg mondjuk megtöltenénk egy óra alatt csontra, de, de azért emlékezzünk arra, amikor 500-an voltunk, meg 400-an, meg 60-an, meg, Igen, meg sem ennyien, is, Szóval, hogy azért ne felejtsük el ezeket az időket. Most éppen úgy állunk, hogy mindenhol csontra vágjuk a vendéget, de... Na jó, de figyelj, ha már átterelted erre a témát, hogy akkor ez a vasas jegy, meg ilyesmi, ugye ez azért, azért hoztuk be ezt a, ezt a beszélgetést össze így, hogy, hogy legyen, legyen egy kicsit szó arról, amit, amit sokan láthattak, esetleg olvashattak a Facebookon egy nyílt levele, meg láthatták a stadionokba, majdnem az összes magyar stadionban, majdnem az összes tábortól ezt a kiírást, hogy az MLS-nek szóva ez a klasszikus, hashtages, csak együtt MLS Vagy Vagy mégse. Mi ez brand mellé, odaírva, hogy mégse. Vagy mégse. Hogy ez, ez nagyjából miről szólt. Ugye volt egy nyílt levél, ami, ami több pontot is összegyűjtött. Hát most egyébként az a vicces, hogy ez nem nagyon különbözik abban, amit a Honvéd emlékeztek, az az MB2-es értekezletre Igen. összehoztak. Ugye az egyik ez a, a büntetéseket az újra kéne gondolni, hogy de ha jól értettem a, annak a nyílt levélnek a lényeget, akkor arról szólt, hogy nem a büntetéssel önmagában van a baj, hanem azzal, hogy egyik pillanatra a másikra akarnak megváltoztatni egy olyan dolgot, ami érezhetően nagyon neheze, nehezen mozog. Hát hogy sokat gyára próbálnak egy olyat, ami nem ment soha. Értem. Tehát nyilván valami változtatásra szükség van, de nem biztos, hogy ez a, a mód arra, hogy. Oké, okay, csak most gyorsan mindenki kihegyezi arra, hogy akkor most biztosít a magyar táborok, akkor majd a cigányozás miatt tüntetnek, és akkor ez. ez teljesen védhetetlen álláspont, ami egyébként egyrésztről nem is igaz, másrésztről pedig a büntetések mértéke szerintem teljesen abszurd Na, de egy Tehát... gyorsan foglaljuk össze az összes pontot, hogy mik voltak, és akkor nem ves ki őket egyenként. Szóval volt ez ugye az a büntetése, volt a pirotechnika, ami. ami megint Feleslegesen egy... van kriminalizálva. Igen, a, ráadásul elő lehetne hozni azt, amikor, a, amikor Diós Győrbe megkérdezték a miniszterelnököt, hogy, a, hogy miért büntetik a pirotechnikát, ez volt pár éve, és mondta, hogy hát a Csányi úrnál kell szólni, és akkor, hogyha Csányi úr kérje, akkor majd módosítanak Igen, jogszabályokat. Csak a jogszabályokat. amikor mondjuk mindenki látta, hogy mi folyik az egész országba, amikor teljesen szabályozott részeg emberek a deák közepén ö, lőnek a tömegbe, az senkinek nem probléma, de az, hogyha egyébként viszonylag szabályozott, legalábbis általunk szabályozott ö, keretek között lenne pirotechnikai a az pedig zavarna mindenkit. Hát, lenne nem úgy, hogy egy stadionba kerül tűzoltót vagy egy katasztrófa vírás esetén. Hát, a miközben mondjuk. úgynevezett vödör vizet lerakni oda, ami bőven elégséges ennek a megfékezésére. <gül> és, és erre is azért vannak nyugat Európába szerintem viszonylag jól működő ö, rendszerek, amit csak egész egyszerűen át kellene ültetni a Magyarországon is. Ugye ezt már többször beszéltük, lehet, hogy itt a műsorban is volt, hogyha nincsen semmilyen sérülés, nem áll meg a játék, és a többi csak a látvány. Fokozza, akkor egy minimális büntetés van, hogyha esetleg bemegy a pályára a füst, vagy meg kell, hogy állítsák a játékot, akkor egy magasabb, de egy teljesen elfogadható büntetés, és ha esetleg személyi sérülés történik, akkor pedig egy nagyon komoly szankciót lehetne bevezetni. Kik zárják a Honvédot az UEFA kupából Csak a Krajova után? Ügy, igen, tehát, hogy, hogy azért ez Magyarországon igazából egyetlen egy esetről tudunk, amikor a Fradinál az apuka odatta a saját fiánk a kezébe a hangránátot, mert azt gondolta, hogy az egy görög tűz, és és azt ő robbant a kisgyerek kezébe, ami nyilván egy sajnos esemény, csak meg lehet nézni, hogy 35 év alatt mondjuk tudunk egy ilyet, vagy kettőt, kettőt köbben, igen. Akkor, akkor nem értem, hogy igazándiból mi a probléma, és én értem azt, hogy ez, ez most nagyon PCS -e, nyomni, csak meg kell nézni akkor, hogy mondjuk az Európa ligába, meg mindenhol milyen pirók vannak idegenben és otthon, és hogy mondjuk ezekre milyen szankciók vannak, tehát hogy Hát viszont, így, ha végig gondolom, én több olyan esetre emlékszem, hogy azért szakadt félben mérkőzés Magyarországon, mert egy csúva megdobták a parti az -hát. Tehát, hogy, hogy Piró miatt én nem pár percre megáll a játékjai de annak mindenki örül annak mindenki örül mutogatja a tv mindenki Igen. fotózza, mindenkinek tetszik Igen. megjelennek Igen. ugye a kampányanyagokban meg ez a furcsa hogy itt érdekes módon hogy kihangsúlyozzák hogy az UEFA itt büntet meg úgy büntet más országban nem büntet vagy ott el tudnak tőle dekinteni, vagy, vagy vagy benyelik a klubok vagy értelem, érdekes adásul... hogy ez hogy működhet pontosan mindezt a klubok. Hát persze benyelik a klubok csak itt igazából mi történik magyarországon ad az állam az mls keresztül Persze. egy rakáspénzt a kluboknak, és utána a, pénz, a, a klubok ebből a pénzből vissza fizetnek valamennyit, az emelesznek. Tehát igazából egymás zsebébe, vagy a saját zsebébe Igen. rakosgatják a pénzt. Nem értem tényleg, és, és a másik fele még ez a cigányozás egy pillanatra visszatérve, hogy, hogy cigányozás, nem cigányozás, aki járt már valaha meccsre, az pontosan nagyon jól tudja, hogy ennek az egésznek a lényege az, hogy a másikat valamilyen módon megfricskázod hogy valamilyen módon ez egy, rica, oly egy olyan tör, pont, pont rasszista ami, rasszista törően, bármilyen nincsen. társaságban, ha vagy, és rikálod a másikat, olyan pontjára akarsz rátapintani, ami tudod, hogy neki egy kicsit fáj, vagy egy kicsit lehet vele bántani, hogyha a nápolyaknak azt érnek nekik egész olaszországban, hogy öncsön a vezú, vagy, a, vagy érted, akkor tehát, hogy mindenhol megtalálják ezeket a pontokat, tehát, se nem lesz rasszista, sem nem lesz sem problémás senkinek, lehet ezt így kriminalizálni, és akkor lehet azt csinálni, hogy most akkor még a Csákvár meccsre térjünk vissza, hogy 85 percig semmi probléma nem volt, leütik a kántort, és utána elkezdjük szídni a, a Csákvárt, és utána mi kapunk rá egy zárt szektort elsőként egyébként az országban, úgyhogy kétszer cigányoztunk azon a meccsen. Persze, meg ez úgy van beállítva, mintha minden héten lenne, tehát ez, ez így átlagban körülbelül olyan három havonta fordul elő. Egy, egy, egy, egy perc időtartamba. Nekem szóval... abban a zárt szektoros dologban simán benne volt az, hogy az MLSZ velünk statuál példát. Hát nem, nem mint NBA, mindig mindenben. Nem, nem az mb 1 be akarta először ezt, hanem akkor csináljuk meg mb 2 ben kicsiben, de ott is van egy nagy tábor, azzal lehet majd játszani. Nekem volt egy ilyen érzésem benne, mert, mert el, én elolvasgatom a, a fegyelmi bizottságnak a döntéseit, a... a MLS dokumentumtárában, amikor kikerülnek, mert mindig érdekel, hogy, hogy nem az a szűkszavú magyarázat, ami, amit a sportlapok is megírnak, hanem hogy valójában mérítélnek. Tehát, hogy melyik pont szerint, milyen szorzóval hogyan, és mekkora összeggel. És azt veszem észre, hogy ugyanezek a dolgok más csapatoknál is előjönnek. Érdekes módon szektorbezárás mégis nálunk volt először. Most egy új pesdíjú a bajnokság. Azon a meccsen körülbelül 80 darab oda-vissza cigányozás volt. Nálunk Fehérváron volt kettő, és a Csákvár ellen volt kettő. Tehát ezt bárki, aki szeretné nyugodtan vissza tudja nézni, ez négy darab cigányozás az egész szezonba, és erre kaptunk mi egy zárt szektort. Igen, mondom, mondom nekem, nekem tényleg nagyon úgy tűnik, hogy itt hogy ezzel, ezzel akarták azt mutatni, hogy más se csinálja, mert akkor a Kispestnél már elkezdtük. És nyilván ez is egy olyan büntetés volt, hogy ez ilyen jó hangzott a médiából szektor bezárás, de alapvetően igazából egy, tehát jobban egy fél Hát meg jobban szóltunk, lett, mint valami. A száró is Kompaktabbak voltunk, kimentünk tehát, a szélére, sűrűbben álltunk. De nincsenek akkor a tervázak Magyarországon, hogy egy kis szektor bezárás, az ne férne bele. Bár hozzáteszem egyébként, ez is, hogy pont a közepét kell lezárni. Tehát akkor miért nem zárják a B1-et, vagy a B7-et, hanem ők a B5-öt zárják le, hogy pont a közepét. Hát, hogy minket. Ja, Egyértelműen, egy azt mondja, hogy onnan jött a kirányozás. Igen, jó, igen. Mert meg leszek, hát, mondjuk a mi... egyszer a fradi kapakon állok, majd pont a közepét fel, kell lezárni, vagy pedig a bal szélső kis szektort. <gül> no, ez, ez tényleg érdekes lesz. Ez, ami nekem a legjobban fáj inkább ebbe az egészbe, hogy ez a csúnya beszédet emelték be a, a büntetési tételekbe és hogy közben meg egész évben, meg ha fölmegy az ember bármilyen közösségi platforma, vagy bár akkor ömlik a mocsok belőle, és mindenki karaktergyilkolja a másikat, meg be akarja sározni, meg Ja, kicsit olyan, mintha a közélet tisztaságát tiszta visszabeszélhet a futballszulon keresztül a Pontosan megség. ezt te vártam mondani, hogy köszönöm szépen, hogy mi, mi megyünk a stadionba, és nekünk kéne ilyen nagyon pisszínek lenni, miközben, hogy nyírják egymást az emberek a politikába, és éjjel-nappal erről szól minden, hogy, hogy nyírjuk ki a másikat. Igen, a, más a, elég... Mi azért nem mondjuk azt, hogy izért. Te, az a foci, ami tényleg arról szól, hogy, a, hogy a, amikor hát, elindult Angliába, ez a kisembernek a, a küzdelme, meg a harca, meg mit tudom én. Szóval hogy ez ilyen, ez hogy egy ennyi, ennyinek a focipályán, ennyinek bele kéne férni ennyi kis rivalizálásnak szerintem. Nyilván, hát gondolja, hogy mik a, a meccsek. Mi a nem mi legyünk itt, ugye a példamutatók. Ugye a legfontosabb meccsek nekünk is mi, nem a karcag. nem ha természetes persze. ellenfelünk. A hogy vasas mi? például. Hát igen, Mondhatjuk mi? valamennyire természetes ellenfelünknek, de nekünk inkább egy ilyen fradi újpest, ilyesmi a természetes ellenfelünk, ahol igenis meg kell találni azt, hogy egy, egy fradiista ne érezze jól magát a Bozsik stadionba, hogyha eljön. Persze. És ne csak ezek, a most, pont most, mikor idefele jöttünk, akkor találtunk egy ilyen anekdotát a Geri nevéről, aki azt mondja, hogy e, a liverpool játszottak, és egy, csak felolvasom akkor, hogy emlékszem egy meccsre, amikor egy pufó kisgyerek oda kiabált nekem, Hé, Geri, apám azt mondja, te egy tikkelőszemű idióta vagy. Erre visszafordultam, és azt mondtam neki, tényleg, nekem van nyolc Premier League érmem, neked mi van azon kívül, hogy cukorbeteg vagy, te kis dagat fasz és erre a gyerek sírva fakadt, erről szól a rivalizálás. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy ennyire erőteljesen kell, vagy nem kell, de hogy alapvetően... De ez a focipálya. Hát Igen, e ez erről tehát szól. Tehát is, kapsz is, valaki nyer a végén, valaki boldogan megy haza valaki szomorú. De hogy most az De az, az, hogy most csúnyán beszélünk meg, hogy már a... a, a nem is tudom pontosan, hogy szó most az MLSZ ide vonatkozó legújabb baromsága, de hogy, hogy tényleg ez a emberi méltóságába sérted meg, meg én nem tudom már, szóval, hogy akkor adjanak itt tényleg egy listát, hogy mi az, amit lehet mondani, meg mi az, amit nem, és akkor ugye, majd mondani a, mondani a, Mint a Hemingway, amikor kiadta a dalos könyvet, hogy <gül> hát igen. <gül> Balra van az Ofa tért <gül> jobban, meg a Vision Express. Meg az a baj, az baj az egyébként szerintem, kellene. hogy, hogy a, ugye az, a válogatott meccsek szerintem az alapvetően rohadtul eltakarják a problémát. Tehát minden válogatott meccsen teltház van, ahol szerintem egy nagyon-nagyon kis halmaz az, aki fedi egymást az egyébként meccsre járó hétvégén meccsre járó emberek és a válogatott meccsre járó emberek között. És ott ezt el lehet sütni ezeket a PC dumákat, mert ott egy teljesen más közeg alakult ki az elmúlt pár évben, mert aki járt egyébként 90-es, 2000-es években válogatott, meccsre, amikor 3 meg 4 meg 5000 voltunk, akkor ott pontosan ugyanazok az emberek voltak kint, akik egyébként a hétvégén voltak a stadionokban. Igen, ott hatalmas átfedés volt, igen. Tehát ott nem, konkrétan válogatottak nem volt saját szurkoló. És most pedig, most pedig ugye ez teljesen, tehát most trendy lett erre a válogatott járni, most mindig szoboszai ad ide so, Sok olyan ember jár válogatott meccsre, aki nincs ott minden héten A Nyilván van átfedés, mert nyilván van, de de nagyon sok olyan van, aki tényleg itt ebbe élek ki a futball szeretetét, hogy csak válogatott mérkőzésekre, amivel amúgy semmi baj nincsen. Amúgy Én... még annyit bocsánat, hozzátennék a válogatotthoz, hogy nekem van egy ilyen elméletem, hogy ez az egész NB1 leszabályozása, ez azért történik, hogy itt már jól megtanítanak minket viselkedni, a terv szerint, és akkor majd a válogatott, mert igazából a válogatott az, ami a gázosabb ugye, nemzetközi porondon, hogy kap büntetést, és ott csúcsosodik ki ez igazából. Szerintem egy kicsit ilyen oktatás ellegel itt akarnak minket megtanítani, viselkedni, hogy majd ott a stadionba, a válogatotton majd jól viselkedjen mindenki. Szerintem ez ilyen oktatási széllel. Szerintem széll... meg fordítva van, szerintem meg az van, hogy az MLS a válogatott meccset látja, és azt látja, hogy ott van 60 ezer ember, kurva jó hangulatban, néha van egy-egy pohárdobálás. Na vagy... jó, de van. Minimális, pro... de okay, minimális. De minimális problémák vannak. kis minimális van az MB1-ben, meg az MB2-ben. So Oké, okay, csak az ember ez tényleg elhiszi, hogy ők van. jól csinálnak valamit, mert hogy ennyi ember kiáll ezekre a meccsekre, tehát akkor azt az, jár ki. azt az irányvonalat tovább kell vinni, amit eddig csináltak. És közben ez a, ez a normál hétvégékre baromira nem igaz. Egyébként, ha megnézitek, egy válogatott meccsen 60 ezer ember van. Az MB1 és az MB2 összes nézőszáma nincs 60 ezer hétvégente. Tehát, hogy Tényleg, tényleg az egy másik közeg a maga módján, és, és nem lehet ugyanazok lehetne ugyanazokat a szabályokat érvényesíteni nyilván, hogyha ugyanarról a közegről beszélnénk, de azért a, a klubcsapatnak szurkolás... Most lehet, hogy ezzel ilyen nem fogtok egyet érteni, de szerintem ez egy sokkal erősebb kötődés, mint Persze. a, a válogatott. Nyilván az ember magyar-magyar válogatottnak szurkol, Igen. bár ismerünk el, aki nem biztos, hogy a magyar válogatottnak szurkol, de hogy. hogy, De hogy hajrá, a, a klubcsapata az, az, egy, az egy olyan dolog, hogy azt. A, a minden napjaidban megélet. tehát a baráti társaságod, egyszer átszövi a napjadat, legalábbis a mi életünket, biztos, hogy minden. Hát meg abban egyetértés van az ország összes, majdnem összes lakosa tekintetében, szóval azt így sokkal könnyebb felszínesen megélni, mint a, a klub, klub dolgokat. Igen, csak amikor azt mondjátok, hogy az MLS a, a válogatottra, meg a válogatottra próbál itt hivatkozni, meg ugye ezekre az UEFA rendezvényekre, akkor nekem mondjuk, Eszembőlt a Krajóban, ahol egyébként történt, ami történt, semmiféle segítséget nem kaptunk. Sőt. Sőt, úgyhogy a Csányi nem az nem az, az a alelnök volt, azt hiszem akkor. Így van, és a Fegyelmi Bizottság vezetője is akkor, volt akkor, a, akkor. Akkor ezzel vi, nem foglalkozottál. Amikor Vilniuszba voltunk, akkor egész egyszerűen ott a meccs napján változtatgatták azt, hogy mi melyik szektorban leszünk, hol leszünk, mikor, hová állunk, miközben állunk. Hogyha idén egy olyan vendégtábor, ahol hat darab vendégszurkoló van, akkor három szektor zárnak le neki. A Népstadionban egy 3000 fős vendégszektor van fönn a Kakasülön. Most a portugálok viszonylag sokan voltak legutóbb, de messze kimagaslanjuk voltak a legtöbben, és ők sem voltak szerintem ezernél többen. Ehhez képest soha nincsen beszűkítve a, a vendég. Amikor, a, amikor Újpesten játszott a válogatott, ott is a, ilyen minden irányba szektorok voltak lezárva, közben meg elmész hova külföldre, gyakorlatilag a melletted levő széke már egy másik szurkoló át. Ezt, ezt nem értem, hogy ezt, ezt nálunk, hogy nem lehet megugrani. Egészen nem is teljesen értem, hogy ilyen elválasztó szektor dolog nem nagyon van Európában egyébként. Megoldják. Olaszországban ilyen, ilyen plexi vannak, jó esetben, meg kerítések, de nem nagyon vannak ilyen elválasztó szektorok, és sok helyen ilyen 30-50 ezer nézőkről beszélünk. Hát. És meg lehet oldani. Ami Mondom, nekem teljesen furcsa. Egyébként érdekes, mert a Európai Csomországában még vendégszektor sincs a stadionok, hát emlékeztek Rajovára, nem volt vendégszektor, nem ott a, a sajtó melletti ilyen páholy részben, a sarokba tereltek be minket, szóval az se volt egy dedikált vendégszektor. Hát én konkrétan átsétáltam a hazaiba véletlenül, mert ott a lépcsőrendszer annyira hülyén volt, hogy amíg a mosdót kerestem, ott voltam a hazai büfében. Tehát egy ilyen te az, az, az, az, ezek nem létező dolgok. Viszont azért maradjunk még ennél az, hogy, hogy nekünk mennyi átszövi a napjainkat. Meg, a, meg az életünket ez a, a mérkőzésejárás, járás, mert, meg a mérkőzések, meg a klubcsapatunk, mert nagyjából ez a nyílt levélnek a hangulata az erről szólt. Hogy, hogy az MLS, meg a, meg a különböző szabályozó szervezetek nem igazán kedveznek annak, hogy, hogy mi tervezni tudjunk. Ugyebben a nyílt levélben szerepeltek a, a vendégszektor méretén túl olyan dolgok is, hogy hogy, hogy például a mérkőzés időpontokat jól lenne előre lefixálni, hogy ne hétközben derüljön ki, hogy jövő héten mikor és hol játszol, hogy a tévé szólhatna előre akár két hétre, hogy, hogy ne, ne ilyen havonta az MLS kihirdeti, hogy nagyjából mikor lesznek a mérkőzések, és akkor reménykedünk, hogy ott és akkor, mert, mert azért ilyen, ilyen is volt példa, nem tudom, emlékeztek -e az elmúlt évekbe, hogy hogy egyik piatra a másikra Dunai Városba szerda délután kellett játszani az MTK-val, úgyhogy aznap reggel még nem tudtuk, hogy az, hol lesz a meccs és mikor. Szerintem ez egyáltalán nem megugorhatatlan dolog, hogy mondjuk egy másfél hónapra előre fixáljuk le a programot, tehát erre lehetne valami szabályozás kitalálni, hogy eddig és ne tovább variálással. Ezt, ez ez szőleg, abszolút nem meg, szőleg, megugorhatatlan dolog, tehát ezt, ezt meg kell oldani. Úgyhogy egyébként dolgok. nagyon sok ember már nem úgy dolgozik, hogy hétfőtől péntekig, hanem csomó mindenki a beosztását mondjuk egyébként ez úgy igazítja ez pontosan, hogy a meccsekre oda tudjál érni, hogyha dolgozó mondjuk hétvégén, vagy olyan a munkát, hogy kell dolgozni hétvégén is, és mondjuk vasárnapra kiírod a szabadnapodat, és átteszik egy héttel előtte hétfőre, akkor borul az egész, akkor most hogy el tud cserélni, vagy nem? É, tehát egy borzalmas macera szerintem az egész, és valóban ez, ez, ez csak akaratkérdése lenne, és erről is volt már szó szóval a múlt adásokban, hogy hogy miért kell csak vasárnap játszani. Most már láttuk, hogy mit tudja, egy BVSC címet sikerült átrakni szombatra. De... Tehát a az elmúlt években, mi akkor játszottunk szombaton, amikor a rendőrség azt mondta, hogy nem tudja biztosítani a Pécset, meg a, meg a Kozár-Mislenyi homvéd vendégjátékot egyszerre, és akkor átraktak minket szombatra. Tehát, hogy, hogy simán megoldhatják Ilyen okokból csak pakolják akarnia. csak át. Persze, akarnák, ezért egyébként ez tényleg le a kalap alaklub belőtt, hogy összehozták ezt az mbc bizottságszerűséget, nem hogy lesz ami. De mondjuk ez menő, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon összhangban van azzal, amit a szurkolók is kiraktak a nyílt levelükben. Ugye itt még, hát mert még... értelmes embereket, akik egyébként járnak meccsre, azért alapvetően szerintem ugyanazok a, a problémák zavarják, persze. tehát hogy ne, basztass, ne, zampar, azt ne basztassanak élsz. fölöslegesen, mondják meg, hogy mikor lesz a meccs, és hogyha idegen bejátszik a csapatom, akkor el tudjak rá menni, hogyha el szeretnék, hát körülbelül ennyi, Igen, meg tiszt. legyen büfé. Ja, ja, ja, meg mosdó. Igen, az nem Alapvető dolgok. A, ami még nagyon érdekes volt mind, a, ugye mind, a, mind az értekezletben, mind a szurkói levélben, egy nagyon-nagyon hangsúlyos pont, az, hogy kommunikáljanak a felek egymással. Ugye az, az MB2-es klubok is azt kérték, hogy legalább tanácskozási joggal beülhessen valaki már az MLS-hez, tehát ne döntsenek már a fejük fölött. És ugyanezt mondják a szurkolók is, akikért egyébként az egész labdarúgás van, hogy, hogy, hogy az MLS-nél legalább, legalább beszélgessenek a szurkolókkal, legalább próbálják megérteni a, a mi érveinket, vagy a mi indokainkat is, mert, mert ti családos emberek vagytok, a nehéz melót, családot és a futballt összehangolni egyszerre, úgyhogy hogy azt se tudod, hogy mikor, hol és merre mehetsz meccsre. Tehát azt se tudod egyáltalán, hogy oké, kiveheted a szabadságodat jövő hétre, mert akkor lesz a meccsed, de mi vagy ha betiltják a pályádat addigra. Tehát semmit nem tudsz kiszámolni, teljesen, teljesen valószínű lenni válik az egész, és nincs semmilyen transzparencia. És ez, ez azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, mert a labdarúgás önmagában nézők meg szurklók nélkül semmit nem ér. Tehát ez nem olyan, mint a, a tej vagy a kenyér, hogy kell, hogy legyen a boltban. A, a labdarúgó eredmény önmagában semmit nem jelent. Most tök jó, hogy valaki magyar bajnok, oké, okay, nem nézte meg senki, akkor annak mi értelme van. Tehát ha minket kizárnak a, már a, vető, a legalapvetőbb uh, egyeztetésekből is, mint szurkolókat, vagy mint szurkolói társadalmat, akkor, akkor mi a francnak csinálják az egészet? Lehet azt mondani, hogy a, jaj, de jó, a nemzetközi eredmények, meg kijutni a világbajnokságra, meg Európa-bajnokságra, de kinek? Tehát az kinek jó akkor? Vagy miért jó akkor, hogyha elmarad onnan a szurkolókat? Nyilván, és itt megint vissza lehet kanyarodni arra a részre, hogy a, a, az MLS persze azt látja, hogy a válogatottnál telt van, de hát most az megint nem ugyanaz a, a közeg, ami mi vagyunk. Mert a, a, ami most itt hétvégén volt, az. Hú, még az is. Igen, hogy már most ami itt hétvégén volt, az, az, az egyértelműen a klubcsapatok szurkolóitól érkező és egy alulról jövő kezdeményezés volt. És, és elég sokan belálltak még azok is, akik nem biztos, hogy aláírták ezt a nyílt levelet. De, ha jól emlékszem, akkor, mit tudom, egy kisvárdal, ugyanezt a dolgot kirakta egy mezőkövest, akik nem voltak De A mezőkövest az egyik egyébként, hogy egy ilyen QR kódot kiraktak a, a zászlójukra, és hogyha uh -huh. rámentél, akkor, akkor megjelent ez a, ez a szlógen. Hogy Buzi emelef? Aha. <laughs> De tényleg, ilyenkor, ez mit lehet csinálni tényleg, hogyha így elhesseled, vagy valamilyen, ilyen, egyébként valószínűleg ugyanaz. Üm, ami pár szót, azért beszéljünk már arról, hogy szerintetek, hogyha ilyen, ilyen összeállnak a szurkolók, és elkezdenek együtt valamin gondolkodni, és közösen megegyeznek valamiben, annak lehet-e hatása a Magyarországon? Tehát, hogy most van-e olyan... olyan erő a magyar szurkói társadalomban, és a klubcsapatok szurkóiról beszélek, hogy, hogy értelmes változásokat el lehessen élni, vagy elindítani egy párbeszédet a szövetséggel, vagy akár egyéb szabályozó szervezetekkel. Hát azért lett írva ez a párpont, meg ez a figyelemfelkettő perces tüntetés, aztán majd meglátjuk, hova felül ez a dolog. Én továbbra sem látom a különbséget a jelenlegi helyzet, és az elmúlt 10-15-20 év próbálkozásai között az MLS részéről, tehát ezt, ez, amit most történik, azt már átértük szerintem tíz alkalommal. Hát három évente valaki fél, három élente valaki hopp. kitalálja ezt, és akkor ú, nyomjuk, és mindig ugyanaz a vége, El, a tovább. A részükről, aztán így... Életszerűtlen az egész tovább. Azt ne várjuk, hogy a stadionban nem fognak csúnyán beszélni. Szóval mm. azt oh, um. szerintem feleslegesebb erőt fetszelni. Fél héten, héten azért kaptunk pár szurkolói kérdést, vagy olvasói kérdést ehhez a, ehhez a témához, mert, mert ugye ez nem, nem csak a táborokat, nem csak a kapu mögötti szurkolókat érinti, hanem, a, hanem az oldal is ugyanúgy érinti Félvan. az, hogy mikor járhatsz meccse, hogy egyetem meccse járhatsz. Egy Téfit, hogy itt a tábor kezdi el mindig itt a csúnya beszédet, bárki, bárki elkezdi, átveszi a mellett álló. Hát egyrészt fészás, másrészt, meg az időpontok is, ugyanúgy érintik a a, a hát persze, ez Például. Ez sokat, a tábor probléma. Igen. Ugye az egyik ilyen kérdés, ez pont arra is vonatkozott, hogy, hogy, hogy akkor ez most tényleg csak a cigányozásról szól, hogy a táborok ennyire ragaszkodnak a cigányozáshoz. Abszolút nem. Mát abszolút. Ez már ez megválaszoltuk ez egy szigénység szerint. Kurva jól meg vagyunk cigányozás nélkül. De hogyha. De hát most arra... De amikor, ez, egy, ez egy ilyen bevett szokás, nyilván nagyon lassan, évek alatt, Elképzelhető, hogy lesz ebbe valamilyen változás, de Te hogy én nem gondolnám azt, hogy ez egy olyan probléma. Két ember. Meg ez egy olyan probléma, ami. Ami, ami valaki... nem probléma. Igen, tehát tehát nem igen. probléma, se annak, aki elszemes, se az, aki mondja, ez a fotbal része, hogy megy az rika. Tehát... Ugye ez, ez az a dolog, amivel a, amivel a napi sajtóban, vagy akár a napi közbeszédben el lehet kenni a valódi problémákat. És a valódi problémák pont az időpontok, a vendégszektorok, a Persze, csak megnézem bárkit, aki ez ír, az, az soha nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy na, a szemét úttrák a cigányozás mellett tüntetnek, és nem bírják elviselni, hogyha nem lehet cigányozni a stadionokba. Körülbelül ennyit sikerült róla írni eddig bárhol. Ehhez képest a, a, a napi problémáink baromira nem ezek. Én nagyon jó elvétérek cigányozás nélkül egy stadionban, de, de, de, de amúgy lesz. tehát hogy, te hogy nem lehet igen. Nem a... sírom el magam, ha kapok a túloldalról igen, egy cigányt. rá, az, az, az, az, az, az, az minden megy tovább. Tehát ez, ez nincs pontosan csak beszélünk. Ezzel annak nincs gondja, aki ott van a stadionban. Amúgy a előző kérdésre visszatérve, hogy, de... hogy lesz-e valamilyen hatása, nem nagyon látom azt, amikor így a, a csány így felhív valakit, hogy hú fiúk, ezt elrontottuk, és üljünk ára -e megbeszélni, de ha meg se próbáljuk soha, tehát igen, amit a múltkor is beszélünk, hogyha homóba a fejünket, és nem beszélünk a problémákról, akkor valószínűleg ennél csak rosszabb lesz. Úgyhogy meg kell próbálni, aztán majd lesz valahogy. Ne fele tudja, mert, mert, mert, mert ugye én már olvastam olyat is, egy... Újságban egy kommentárként, hogy, hogy a szurkok nem véletlenül most jöttek elő ezzel, mert jövőre választások vannak, és így akarnak nyomást gyakorolni a hatalomra, mert ugye ez egy olyan pillanat, amikor, amikor a hatalom megpróbál minél több választó Jó, csak elérni. Nem a szurkolók találták ki, tehát nem mi dobtuk fel a labdát, ezt az MLS írta elő. Mi csak válaszolunk. Persze, tehát semmi köze. Igen, a de hogy, a, hogy maga ez, a, meg, maga ez a, az együtt megmozdulás. De, de hogyha ő, ő ezt mondja, valaki ezt kommentálja, akkor ugye gyakorlatilag jelent is mondom magának egyből, mert hogyha az MLS meg szeretne nyerni ezzel szurkolókat, hogy engedékeny lesz, akkor igazából meg sem oszta volna ez a törvény. mert igen. akkor azt mondta volna, hogy gyerekek, akkor holnap mehet a piró, Lehet minden. és akkor tök jó a hangulat. De nem ezt mondták, hanem rászigorítottak háromszorosára az előző évhez képest. Hát igen. Hát fia, a többi kérdéseket igazából az a vicces, hogy nagyjából megválaszoltuk így az elmúlt percekben. Úgy látszik, tényleg az olvasókat is nagyjából ezért érdekli. Nem mondom, hogy elment az idő, de körbejártuk szerintem ezt a témát, ami, ami még a héten történt azokról. Hát volt egy kiemelkedő dolog, ami, amiről szerintem mindenképpen egy pár szót lehet, hogy érdemes beszélni, sőt kell is. Hát mindenképp emlékezzünk meg Mezei Györgyről, aki a, a 90-től 92-ig volt a, a csapat edzője, és aki bajnoki címet nyert velünk ugye 91-ben. Talán az egyik, az, az én életem egyik legjobb csapatával, és egy nagyon nagyon látványos és jó futballal, hogy a Mezei György a héten elhújnt, innen is őszinte részvétünket kívánítom. Isten ugaztálja. Csonádnak. Hát és a dori ellen ugye, amikor az egész mozgalom Magyarországon elkezdődött, az pont, pont ő a volt a akkor a, igen. A, a, a történelmi mérkőzésen. Igen, igen. És hát ugye most, ha már a válogatott ennyit szóba került, akkor azért beleítottunk jutó erre a VB re is, jövőre lesz 40 éve, úgyhogy ha kedvesek az égiek, akkor lehet, hogy visszaadják, hogy jövőre kijutunk igen. újra. Hát rejjük. Mentek a válogatott meccsre? Én bevallom, bevallom, nem tervezem. Én nem tudom, hogy ide a témába vág de el fogom mondani. Én mostában elkezdtem nem, nem jól érezni magam válogatottan. Tehát én, én azért jártam mindig is válogatottra, de most, most van egy olyan, hogy, hogy mi a szurkó táborra lévő szektorban szoktunk lenni, a népstadionban, az első szinten, tehát ott átsorgunk az első, ülősoros vagy ülőhelyes rész mögött, és, és egyre többször futok bele olyanba, hogy, hogy ha úgy viselkedek, ahogy viselkedek egy átlag meccsen, sörrel a kézbe, röhögcsélek, beszélgetek, nézem a meccset, esetleg néha szurkolok, akkor akkor ott a környékemen az emberek, azok ilyen, ilyen belekötnek már az emberbe, hogy hogy miért hicserek, miért röhögtsélek, miért nem a meccsel foglalkozok, miért nem szurkolok, és nekem ehhez bevaló már nincs kedvem. Tehát hogy nem, nem tudsz úgy vegyülni, hogy megszoktad mondjuk, te a bajnokság táborban, igen. Mi pont ugye csak a táborba, ugye föntállunk a, a a a széksor fölött és sörözünk, és ott senki nem szól, tehát javaslom, hogy akkor oda Bátysa, jönni. igen, de egyébként most a én most tromboton nem tudok menni, mert dolgozom, de amúgy amúgy van bérletem, tehát nem nagyon tervezek ezen változtatni, hogy amelyikre tudok, az kimegyek. És nyilván nagyon fog fájni, hogyha nem megyek ki, még lehet, hogy valonnan ezek egy-egyet, és akkor kinézek, de, de való, én, én nem, nem töröm magam érte. Külföldön jobban érzem magam a válogatottal sokszor, mert, mert oda tényleg azok mennek el, akik, akikkel amúgy is megy jár az ember, csak lefér más csapatnak szurkoltak. Hát, azért... tehát... Ez se feltétlenül igaz, mert idegenben is nagyon felhígult. Tehát azért Na, nagyobb az arány, a, inkább úgy fog. Nagyobb az átfedés, ez kétségtelen. Nem, nem tudom. Te megnézed? Ki, én megnézem, nem, én nem járok válogatott meccsre egyáltalán, ezt a család feláldozom, és akkor inkább otthon maradok, és együtt nézem a kislányommal. Úgyhogy nem, de nagyon izgulok, hogy mi lesz, és nagyon remélem, hogy valahogy, valahogy sikerül abszolválni ezt a mérkőzést, de egyelőre bolulátó vagyok, de meglátjuk, mit talál ki Mester. Szerintem van, van valami a tarsojában, ami segíteni fog. Valami, valamit ki kell találni, úgyhogy... Jó, hát ha valakiben bízhatunk, az a Márkó. Így van. Az... Így van. Egyébként ez megint, tehát még visszatérve, ez a válogatott tényleg egy ugyanaz a téma, mint amiről eddig beszéltünk, hogy, hogy, a, hogy, hogy én nem szeretnék olyan szurkolói társadalomban létezni, ami, ami a válogatott meccsen van úgy általában. Tehát a nagy többség. Én, én nekem az, Mert nem ebben szocializálódnak. Igen, nekem az ember. De hogy tegyük hozzá, nincs ezzel a világon semmi baj, csak egész egyszerűen mi nekünk nem ez a fő terepünk, a válogatott közeg. És igen, és mondhatjuk ezt úgy is, hogy, hogy én eredetesen nem is a kanyarba járok, hanem, hanem régi vágású korzós vagyok. És... Más, máshol szól a kettő, ezt ugye már pedzegettünk. Hogy... Jó, hát ez egy olyan dolog, amiről valószínűleg bármeddig lehetne ez beszélni. Hát most igazából a tüntetésre visszatérve még egy pár mondat, hogy igazából most kíváncsi vagyok arra még, hogy a, a, az MLS az bármilyen módon egyébként reagálja -e rá, mert most ugye péntek van, tehát gyakorlatilag egy hete kezdődtek az első kiírások, én nem láttam még sehol, hogy ebbe bármilyen formában reagáltak volna, hogy bárkit is kerestek volna. Ugye az MB2-es értekezletre reagáltak, tehát ott volt, talán a valamelyik sportlapba olvastam. Hát igen, csak az MB2-es értekezlet az, az egy más még az dolog. A, a, a, a hivatalos. Igen, ez pedig a ez pedig a szurkolóknak a, a közös kiállása volt. Tehát hogy azért. Visszakanyarodva a válogatottra, jól hallottam ebben, hogy nem vagyok biztos erősítsetek meg, vagy száfolyatok meg, hogy a válogatotton is lesz valami közös. Igen, ugyanígy ugye? az első öt percben az alsó is ott Igen. lezárja a Kárpát-bigád, Aztán, ha minden jól megy, akkor lehet, hogy az egész alsó részt ki tudják hüríteni, de azért. Pontosan emiatt a, a válogatott nem közeg nem. miatt, ugye hogy nem, nem annyira homogén, mint nálunk. Hogy... És egyébként ez nekem nagyon tetszett még ezt el mondani, hogy most a. Az, hogy nem mentünk be az első öt percbe, igazából ez teljes, tehát, hogy ezt egyszer kiírtuk, ott a helyszínen nem is nagyon kellett mondani senkinek, nem is volt ezzel senkinek semmiféle ellenvetése, és ez, ez nekem nagyon... Tök jó volt, és senkinek nem kellett könyörögni, meg elmagyarázni. Igen, szerintem, hogy hanem tök jó volt, hogy ilyen egységesen mindenki Mi ezt van. és ebből is gondolom azt, hogy ez pontosan nem a cigányozásról szól, mert hogyha csak erről szólna, akkor az embereket nem lehetne ennyire egységesen és közösen, vagy ennyire egységesen megkérni. Aki le, lesarkítja erre a cigányozást, az nem látja a fától az erdőt. Tehát az, hát az nem ismeri ezt a közeget abszolút. Hát de így a legkönnyebb a vagy belerugni, hogy, a, hogy ez a... Hát, igen, a, csak sokszor ilyen szurkolai fognak. is azért, dolog, azért hogy ezt Oké, okay, csak hogyha a, a tévébe belenéztek, és ilyen szurkolói riportok vannak, még mindig ugyanazt a 20 évvel ezelőtti, ilyen marsjáróba mennek az emberek Újpesten, valami vonulás, mindig ugyanazt a képet nem biztos meg lehet frissíteni. Igen, tehát nem találtak valami újat. Miért nem, nem veszik el mondjuk azt a Mársei vonulást, vagy bármelyik ilyen, olyan, ahol a szurkolók együtt mozognak? Miért azt kell mindig sújkolni, hogy a, a szurkoló alapvetően egy ittas, erőszakos, petárdázó ember, aki, aki cigányozni és verekedni jár a mérkőzésekre? Nem, nem. Én úgy, én úgy emlékszem, hogy nem erről szól ez a futballszurkolás, bár mondjuk én csak 40 évet csinálom, tehát lehető még nem rázódtam bele teljesen. Valamit nagyon akartál mondani, Jerry. Igazából a Kozár misleinre szerettem volna rátérni. Következő állomásunk. Az igen, az egy szép átkötés. <gül> És mit szeretnél róla mondani? Hát, a nyerni kell Kozármiszlányba. Ezt Igen. szeretném mondani. Egy mondat ilyen jó rádiókompatibilis. De gondoltam, el. átveszed majd, és akkor semmi gondolatom nincs még Kozármiszlányban. Ezen kívül nincs. Á, hát, utolsó Kozármiszlány, tehát azért. Így van. Utolsó Kozármiszlány nagyon-nagyon-nagyon kevés gólt lőtnek, sokat kapnak ellenbe, egy győzelmük van egész eddigi szezonban, és ha valaki azt gondolná, hogy, azt gondolom, hogy az azt jelenti, hogy könnyű meccs lesz, az téves, szerintem kinkeserves mérkőzés lesz, de, de mi vagyunk a jobb csapat, és, és nyerni kell. Én abban bízom azért, hogy a, Máté, ugye a Pinezics Máté ott az edző, hogy ő, ő továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy futballoztatni akarja a csapatát, mert nekünk az mindig jó. Hát, nekünk azért a tavalyi Kozár, mi a tavalyi előtt nem volt jó nekünk, emlékeim szerint. Tehát mi, nem, mi tavaly nem. Nyertünk, akkor az az az össze labdája, az nyertünk, akkor az a Holmannak az összevisszapattó labdája, az a 2 óra nyert. A volt? vagy ő adta be a és abból kaptuk, de mindegy, szóval ja, egyszerű, biztos fognak. nem nyertünk ott lent. Lehet. Lehet. Megkoptak az emlékek. A Megkoptak. Lényeg Megkoptak. az, hogy most nyerni kell. De nekem és a... mi vagyunk a jobb csapat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesznek helyzetek. Igen, és akkor ez a lány hogy... visszacsatol, megint csak a tüntetésre, sikerült 160 darab jegyet adni. Viszont online van a jegyértékesítés. Már nincs, mert 30 perc alatt fogyott el. Igen, Tehát, de a hogy... haza én nyitva van. Tehát, okay. hogy ez, ez is egy érdekes megoldás, hogy, hogy kevés jegyet adnak, de lehetőséget biztosítanak arra, hogy akkor a hazaiba vegyél. Tehát ez, ez, ez nem Igen, ez, csak ez egy, egy jó ember, ki az, aki el fog erre indulni. Tehát, hogy megint csak az a bajom ezzel, hogy, hogy aki száz ra tudod, hogy eljön, az, az, az el fog indulni de egyébként. Aki egy kicsit is kényelmesebb, vagy de egyébként. Tehát, ha azért, nincs egy, az már bőven elég indult, hogy, hogy azt jó, akkor, azt mondja, akkor az, hagyjuk a francóra. Messze is van egy kicsit. Igen. Vasár, Már nincs is után, olyan jó idő. Igen, hogy akkor nem fogsz hagyjuk. Hogy egy mozerává válik ez. ez által. gát is lehet akár. És egy macerává az válik éjjel. az, hogy egyet szerez, és akkor vagy lemész oda, akkor majd a gyereked fel akarja venni a honvécsállat, de a hazaiba nem engedik be. Igen. Szóval, hogy ez, ez egy, egy ilyen. elengedési faktor, elengedési faktor. erősíti. Na, csak hogyha ha mindig az van, hogy, hogy elengedi, elengedi, elengedi, mert, mert nem mindig jut egyhez, akkor egy után fel fogja adni. Hát az meg a másik. És ezt nagyon szóval nem szóval szeretnék hogyha ez megváltozik. Ezért próbáljuk azt, hogy mindenhol mi, mi is fölvesszük a, a kapcsolatot, érted? Úgy, hogy igazából semmilyen jó alapunk nincs erre, de mégis. Hát önszorgalom, hogy. Igen, fölhívjuk Igen, csak ez, ez a egykódulás azért, ez. ez hát egy igen, ilyen szörnyi ez a, procedúra. Ezt lehet, hogy nem tudják a hallgatók többsége, hogy azért az MB2-ben rendszeresen van az, hogy, hogy vagy a szurkolók képviseletében valaki, vagy, a, vagy akár a KLT -e képviseletében valaki megpróbál tényleg jegyeket kódolni, szó szerint. Hát igen, a klub is szokott ebbe segíteni. Igen, igen, igen. Azt hozzá teszem, csak, csak az, hogy hogy minden, minden igen, hogy, hogy már hétfőtől ezen görcsősz, hogy mikor küldik a jegyeket, mennyit küldenek, akkor, akkor kinek nem jut, akkor ez egy ilyen kellemetlenség az egész. Tehát, hogy... Hát meg eleve nem értem, hogy egy ilyen nem bántva a kozármis Lenyi infrastruktúrát, de kicsit talán mégis, hogy azért egy sor szék van. Ha jól emlékszem, ugye az egy sor van, hát, és tehát, egy domboldó? Kettő. kettő, egy vagy két sor van. Tehát most oda most egy... egy ilyen mobil lelátót odarakni, mint például ami Pakson volt éveken keresztül, szerintem azért nem egy megugorhatatlan lelátó. Nem, tehát ott egy domboldal van. Tehát próbálja meg a domboldalakért. Meg kell gondolni a domboldalt. Igen, ez így van. Meg, például Kaposváron, igen, kibontották ott a domboldalt, ugye ott a lelátó szintén egy domb tetején van, de ott kibontották. Ha erre nem veszik a fáradtságot, akkor viszont ne baszakodjanak a 160 jegyet, akkor adjanak 3-400 jegyet, mert azon a dombon egyébként elférnek. Pontosan. Ha dombolhatnak 100-an, akkor állhatnak 300-an is. Talán, ha ezeren is. Pont, ha Móron tudtak adni a domboldalra 1000 egyet, akkor itt is tudnának adni 500 egyet. Tehát, hogy legyen egy ilyen minimum, amit meg kéne ugrani. Igen, tehát az, hogy, az, hogy egy 160 helyet. Ám A minimum az ott kezdődne, hogy, hogy, hogy vegyük már komolyan azt, hogy hol lehet egyáltalán profi bajnokságban, MB2-es bajnokságban meccset rendezni, és most nem szegény Kozár akarom itt lehúzni, de hát az a létesítmény, mint ahogy a csákvári, ez, ez, ez teljesen alkalmatlan arra, hogy, hogy futballcsapatot fogadj. Tehát egy, egy csákvár tök jó ki tudja szolgálni a Kozár -Mislenyt vagy a kozár az valószínűleg egy tök jó működő dolog, de, de, de hogyha tényleg Magyarországon futballt akarunk, és nézőket akarunk, az már az mb 2 Hát több de is. nem akarnak, mert érted, tehát a bvs meccsen legutóbb 301 nézőnek sikerült kirátogatnia, tehát hogy... De akkor meg, akkor meg, akkor meg innentől ez, az ez tényleg azt csinálhat velünk, amit akar, mert hogy ez érint hat klubot be az országban, ez a probléma. Na, de hát de, de hát a és ezt is csinálják, tehát hogy pontosan ezért tartok attól, hogy ebből nem lesz semmiféle párbeszéd az -e, mert ez hat klubot érint. Hát ebből a, ebből a hat klubból lehet valahogy elindulni. Tehát, hogy, hogy... Hát ezt a hatot kéne segíteni jobban, hogy minél szélesebb körbe tudjan bevonzani embereket. Ehhez pedig ilyen hírek vannak, hogy vénaszkennert akarnak következő szezontól, vagy nem tudom, valami, ha, ha, ha, hasonló dolgot olvastam még pár hónappal ezelőtt, inkább nem is... Túl tele volt valami ilyesmi, vagy valami biometrikus, hogy valami biometrikus azonosítás egy éven belül, és ez titkozatosan fontos. tudom, valakinek bedobod... Munkahelyeden bárhogy kiössze a szombati-vasárnapi meccsre, és át, ez a beazonosítás meg izzi, hogy van egy jegy. Tehát a legegyszerűbb módon kéne, hogy mész a pénztárba, és veszel jegyet. Tehát ne, ne a megnehezítsük a bejutást, hanem megkönnyítsük minden áron, hogy minél többen jöjenek, minél egyszerűbb módon. Ez lenne a lényege. Én, amivel, amivel viszont maximálisan egyetértek, hogy engedjék be az embereket a mérkőzésre, és ott úgy viselkedik, ahogy nem kéne viselkedni. Ott van az a milliónyi kamerarendszer, vannak Magyarországon jogszabályok, meg lehet oldani ezt a problémát. De pontosan. Tehát, hogy egyénileg, ne csoportosan. Ne a meccs előtt legyek már bűnöző, majd a meccsen eldöntöm, hogy az csoportosan büntessék egyébként, tehát az, hogy az más. Egy szektort, vagy lezársz egy egész lelátót, egyébként ilyen sehol nincsen. És közben az van, hogy, hogy, hogy mi ott ugye a Korzóról, vagy a akár idegenben is rendszeresen látjuk azt, hogy mit összeszenvedtek ti ott a megafonnal, hogy, hogy elnyomjátok azt, ami miatt büntetést lehet kapni. És, és a, nekem az is fura, hogy a, hogy a Szövetség azt se díjazza, hogy maga a közösség próbál tenni az ellen, hogy, hogy ezek, ezek megjelenjenek, ezek a formák. Várhoz amit... teszem egyébként, hogy az elsőt ott semmi kezdtük el, hanem egész egyszerűen az emberekből így elemi erővel kiött ez, mert azt látták, hogy semmiféle szankció nincsen, és ez nem az első meccs volt egyébként. De az, hogy van szankció. Tehát, hát hogy ellenünk. Mi... Igen, tehát mi látjuk azért a szankciókat, hogy. hogy... Hát igen, de csak a saját bőrödön érzed ezt. Tehát nem azt látod, hogy ezek a szankciók egyébként egyéb mindenkire ugyanúgy vonatkoznának egyrészt, másrészt egyébként kíváncsi lenni arra, hogy mondjuk a csákvári játékos ilyenkor milyen büntetést kap pluszba, hogy egy ilyet kiprovokál. Hát meg ez a büntetések olyanok, hogy vagy feljegyzik, vagy nem. Tehát, hogy, hogy... Na igen, de ki kiprovokál ja, ak... egy játékos egy ilyen problémát, akkor mi, akik erre reagálunk, minket látványos módon megbüntetnek. Őt mire büntették meg? Hát igen, ez kicsit olyan, mint hogy, hogy gondold el, hogy beléd jönnek autóval a hátulról, hát nyilván elkezdesz kurvanyázni. Tehát, tehát ez hát, így igen. kifakad az emberből. Én egyszerű. Mert életszerű, igen, itt, itt élet... életszerűtlen dolgokat ne várjunk el. E. Hát fokozatosan lehet változtatni, hát, nyilván. Hát, szerintem ezen. De, De hogy ez... az, hogy szídjed a másikat, ez, ez egyszerűen, azon, azon az az az az a, ez a rész. része. Lesz. De ezt ez kivesésztem. Persze, ha Zene, jön, is hagyjuk is. Szerintem köszönjünk el. Több-több időt erre ne pazaroljunk. Elmondtuk Tipej, a véleményünket. Mondjuk meg, hogy mit játszunk Mi is lenyben? Én megmondom. 2-0. 2-0. Á, én most ilyen, ilyen, ilyen pessimista vagyok, hogy 2-0-ra nyerünk csak. Uff, jó, akkor legyen 2- 1 Kettő egyet akartam mondani, de nyilván Itt nem fogom ugyanazt ján... mondani, úgyhogy ján, akkor most én mondom, hogy. Három. 1-0. 0 De nul. az nagyon kockázatos. Oh. Tudod, a csankján most mondta, 2-0 a legveszélyesebb eredmény. Hogy örültünk volna a múlt héten az 1 0 De nul, én az 1 0 én bárhol örülök az 1-0-nál. Persze, kit érdekel, hogy hogy. Ja, ez a legrosszabb morál lesz idők, hogy 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 aztán ott állunk a dobogón. Mindegy, hogy. Hogy csak, csak juss jussunk csak így van. Így van. És mehessünk meccsre, ugye, ez a két dolog, hogy hogy MB1, és ott lehessünk a stadionokban. Szóval ez a két dolog számít nekünk, és hát mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt valahogy, valahogy elérjük, és nagyon bízunk benne, hogy mind a szövetség, mind a szabályozó testületek, mind a klubok partnerek lesznek ebben, mert végül is az ki lehet jelenteni, hogy miattunk van a labdarúgás. Tehát, hát mi tesszük azzal, ami. Igen. Tehát, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor jövünk majd valamikor, úgy látszik, ilyenkor rendszertelenül fogunk. Köszönjük hát... a meghívást. Köszönjük. további sikereket! Sziasztok! Hello. Sziasztok!